Условия и възможности за здравето Немският писател Сурия в романа си «Модерни розен кройцери» дава следния пример. Един болен, който напразно бил обиколил доста знамените лекари, като последна надежда опитал лечение и при един лекар-окултист, живеещ в Далмация. Той го прегледал и му припомнил, че преди няколко години, по неправеден, недостоен начин, е отнел средствата на една вдовица в Германия и тя останала с децата си на улицата. Тази погрешка имала вътрешна връзка с заболяването му. «Мога да ви излекувам», казал лекарят. Това, което ще направя за вашето лечение, представляват външните условия. Но преди това вие създайте вътрешни възможности. Още днес телеграфически съобщете на вдовицата, че и пращате чек с милионите, които сте ограбили. Болният сторил това и още същата вечер усетил голямо облегчение. После лекарят, чрез билки и изисквания за природосъобразен живот, го излекувал напълно и за кратко време. Като разговарял със своя пациент, той му изяснил, че неговата болест може да бъде сравнена с следната изолация. Болният се намира заключен в една стая, където сам е турел напречни железни пръчки отвътре на вратата, която пък е заключена и отвън. Оздравяването това е излъз извън този затвор, но за да се освободи, той първо сам трябва да махне напречните железни пръчки поставени на вратата отвътре, да поправи Собствената си неправда спрямо вдовицата. После докторът лесно ще може да отключи вратата отвън. Лечението с външни средства. По този двустранен начин той отново придобива свободата си или своето здраве. Вътрешните психични причини за болестите са погрешките криви мисли, чувства и постъпки, които създават предразположение към болестта или тeи наречените възможности за заболяване, при които и най-малката външна причина може да доведе до болест. Външните причини на болестта можем да наречем условия, като например простуда, микроби, неправилен живот и други. Възможностите и условията вървят успоредно но вътрешните психични причини правят външните условия по-активни. При лечението си болният трябва да създаде преди всичко в себе си възможности, което означава да даде възходящо направление на своите мисли, чувства и постъпки, да преживее духовен подем или коренен духовен преврат и тогава лесно може да му се помогне с някои външни средства и условия. Учителя казва, болният може да оздравее, като повиши вибрациите на своя организъм. Нека предварително разгледаме вътрешните фактори за здравето. Долните редове ще послужат за разяснение на тези думи. Знае се, че червените лъчи имат трептения 4 по 10 на 14 херца, виолетовите 7,5 по 10 на 15 херца. Значи приблизително двойно повече трептения в секунда. Ултравиолетовите лъчи имат трептения 9 по 10 на 15 херца, рентгеновите лъчи 4 по 10 на 19 херца. Керца. Колкото по-голям брой трептения имаме в секунда, толкова вълните са по-къси. Например, дължината на светлинните вълни е от 0,76 до 0,4 микрометра, а ултравиолетовите лъчи от 0,4 микрометра до 0,05 микрометра, рентгеновите лъчи от 12 е до 1,14 е. Космическите лъчи са с още по-голям брой трептения в секунда и с по-къси вълни, а за тях се нареждат мисловните или изобщо психичните вълни, които са още по-къси и чието брой на трептенията в секунда е още по-голям. Но както има разлика между светлинните вълни на спектралните цветове, Същото се наблюдава и за мислолните вълни и колкото мисълта е от по-висш характер, по-близка до физическия свят, толкова нейните вълни са по-дълги, а броя на трептенията в секунда е по-малък в сравнение с възвишените мисли. Една възвишена божествена мисъл има сравнително най-голям брой трептения в секунда и най-къси вълни. Материята на цялото тяло трепти и изпуща радиации с определен брой трептения в секунда. Измерено е точно с каква дължина и какъв брой трептения в секунда са вълните, които изпуща всеки орган на човешкото тяло. Когато органите са здрави, имат нормални радиации и трептенията им са нормални. Тук е важно да се изтъкне следният закон, който гласи, че болестта е от по-ниш живот в организма. Затова всеки заболял орган има дълги и бавни вълни, сравнени с тези на здравие. Изключително успешно е да се лекува с вътрешния психичен проблем, фактор, чието действие се основава на закона. Колкото вълните са по-бързи и по-къси, толкова имат по-голяма проникваща сила и мощ. Как се прилага при лечение действието на изтъкнатите два закона? Чрез повишаване трептенията на организма, а това става чрез издигане на съзнанието до възвишените области на духа, до божествената мисъл, до космичната любов Именно тогава човек възприема животворни вълни много по-бързи и по-къси от тези на болестта Те преодоляват и премахват инертността и болезненото състояние но по този начин те внасят коренно обнова в организма и реорганизират материята на болния орган Кои душевни състояния повишават трептенията на организма? Тук въжат преди всичко вярата и любовта. И днес е позната древната истина, че вярата лекува. В нея има два елемента, които всъщност от едно по-дълбоко гледище идат от един и същ източник. Първият елемент на вярата като лечебен фактор се състои в следното човек да има вяра в здравето, увереност, че ще оздравее и че е здрав. Тази страна на вярата е добре разгледана в книгата Лекуване с вяра на Емил Е. Материята на тялото е пластичен материал, с който работи духът и може да му придаде каквато форма и строеш пожелае. Че това е точно така, се вижда от множество опити и наблюдения. На същия закон се основава и стигмата. При някои вярващи, при представата за раните и страданията Христови на кръста, се появяват рани на същите места по тяхното тяло. Изследователят в тази област, Имбер Курбе е записал 321 подобни случая. През 19 век става известна стигмата на Катерина Емерих и Луиза Лато. През 1926 г. случаят с Тереза Нойман. Тези примери доказват, че една мисъл, едно състояние на съзнанието, Оказват влияние даже върху физиологичните процеси на тъканите и изменят техния строеж. Именно на този закон се основава лечебното действие на положителната мисъл. Когато човек мисли, че е здрав, то тази мисъл почва да реорганизира материята в съгласие с своя положителен характер. Всякога тялото става такова, каквато е мисълта, в която човек твърдо и непоколебимо вярва. Учителят казва, Болният, за да оздравее, трябва да има вяра. Тук под вяра се разбира не само описаната и вече страна, но и нейната мистична връзка с Божественото. Вярата като връзка с великото разумно начало, повишава трептенията на организма, и привлича към човека обновителни творчески сили от целия всемир. Това се основава на един закон, че във висшите божествени светове има изобилие от животворна енергия и те непрекъснато създават живот. Дойдем ли до тази мистична вяра, ние повишаваме трептенията на своя организъм, ставаме антена която е вече в хармония с късите и бързите вълни на енергиите във висшите светове. Привличаме ги, а те обновяват и преобразяват материята. Христос, когато е лекувал, е казвал «Да бъде според Твоята вяра!» И от Христа, като извор на любовта и живота е изтичала към болния животворна струя, която той е трябвало само да приеме. А именно вярата представлява състоянието, когато човек е отворен за живота, който се влива в него. В Евангелието на Марка 5.25.34 е описано възприемчивото състояние, което дава вярата. И една жена, която бе имала кръвотечение, 20 години и беше много пострадала от мнозина лекари, и беше издивила целият си имот, без да види някаква полза, а напротив, беше и станало по-зле. Като чу отзивите за Исуса, дойде между народа из и се допря до дрехата му, защото се казваше: Ако само се допря до дрехата му, ще оздравея и на часа пресекна кръвотечението й и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. И веднага Исус, като усети в себе си, че излезе от него сила, обърна се всред народа и каза Кой се допря до дрехите ми? Учениците му, му казаха Ти виждаш че народът те притиска и казваш, кой се допря до мене. Но той се озърташе, за да види тая, която бе сторила това. А жената оплашена и разтреперена, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А той и рече, Дъще, Твоята вяра те изцели. Иди си с мир и бъди здрава от болестта си. И любовта повишава трептенията на организма. Тя има мощно лечебно действие и носи живот. Чрез нея човек привлича към себе си изобилни творчески енергии от Божествения свят. Те вливат в него живот, който коренно обновява и претворява организма. На това се основават следните думи на учителя. Ако болният почувства любовта на Бога, ако я познае и ако тя протече през Него, той може да се излекува веднага. На друго място срещаме в беседите на учителя и мисълта. Любовта премахва всички болести в света. Моментално ги премахва. Нещо повече. Любещият има преизобилен живот и той влива тези струи в този, когато обича. Именно за това, ако обичате някого, вие можете да го излекувате. Учителя е категоричен. Не можете да помогнете на един болен, ако не го обичате. Никой не може да ти помогне, ако не те обича. И още. Любовта прави човека здрав, добър и силен. Ето защо. Докато човек обича, е неуязвим за болести. Разбира се, това зависи от степента на неговата любов. Но тук говорим за космичната любов и когато изневерим на нея, когато слезем в по-долни области, ставаме и податливи и за болести. В този смисъл безлюбието е причина на страданията в света. Болестите идат, защото човек се лишава от досек с изворите на живота. Те не се вливат и не поддържат правилния жизнен ритъм на неговия организъм. Обаче колкото човек е по-напредно духовно, толкова по-бързо може да се излекува. Той може да повиши трептенията на организма си чрез издигане към висините на духа и така да привлече към себе си творческите вълни на космичния живот.